Sveriges radio. Ända sedan 1927 har radiolyssnarna hört anropet Stockholm mottala. Men den 1 januari 1944 ersätts det av det nya Sveriges radio. Och riksprogramchefen Yngve Hugo håller tal och betonar radions självständiga roll. Jag hoppas att Sveriges radio alltid ska förbli Sveriges radio. En fri och självständig radio som är alldeles oberoende utav makter kommande utifrån, att vi själva ska få göra våra program och göra dem som idag i samråd med våra lyssnare. Gott nytt år, allesammans. Stockholm. Motala. Hallå, är det Motala som Jaha, jag tar med? Ja. det är Motala. Det är överingenjör Svensson, är det det? Jaha, det är det. Ja, det här är månadens magasin i Stockholm. Jaha. Vi skulle bara be få ringa upp och fråga lite hur ni har det. Jo, tack. Vi har det bra, men vi är lite ledsna som ni kanske förstår. Ja, jag kan ju förstå att ni är lite ledsna nu. Eh, försvann ur Ja, eten. just det. Vi eh, tycker naturligtvis att det är tråkigt att den där utmärkta gratisreklamen som anropet Stockholm mottalar faktiskt innebar att vi är utan den nu. Ja, Jag har till exempel många gånger funnit att eh, kommer en utlänning till stan här så det första han säger så är det, det att mottala. Det, det känner jag mycket väl till, det har jag hört så många gånger i radio. Så det ska bli riktigt skojigt att titta på den stan. Och det tyckte vi naturligtvis var roligt. Överingenjör Ebbe Svensson i mottala intervjuad av Gösta Knutsson. En musikalisk nyhet som väcker en livlig debatt i pressen är radiotjänsts beslut att från och med 1 oktober inte avsluta kvällsändningarna med nationalsången Du gamla, du fria. Nu ska man alternera nationalsången med annan svensk musik.